Slavosovia 156-a mulțumire pentru rânduiala celor fericiți Aleluia, Slavă-ți-e, Doamne Histoase, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă fapta, cuvântul și gândul nostru întru tine au stat, iar smerită inima noastră, fericia celor săraci cu Duhul cel lumesc a lucrat. Aleluia, Slavă-ți-e, Doamne Iisue Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de rătăcirile de la ortodoxie ne a apărat și de aceea prea preasfintei trăim a aflat și cu fericirea celor ce nu se smintesc ne-ai încununat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisus te iubim și-ți mulțumim, fiindcă tu cu degetele duioase ale lacrimilor, prin necazuri și boli ne-ai curățat, iar când cu smerenie ți-am mulțumit, cununa de muncenic și fericirea celor ce plâng ne-ai dăruit, Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te bine și mulțumim, fiindcă prin blândețe, părinții, copiii, rudele, prietenii și dușmanii, la nevoie i-am ajutat și după adormire slujbele am purtat. De aceea, cu fericirea celor blânzi ne-ai încununat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuristoase, Hristos, te bine și mulțumim, fiindcă pentru cuvântul tău, cu nedreptate ne-au lovit, dar cu fericirea, Celor ce plămândești și în dreptatei ne-ai răsbătit. Aleluia, slavă Doamne, Sfrii Iisus, bine și mulțumim, Fiindcă toate ale lumii pentru Tine le-am părăsit, pe săraci am miluit, Și de aceea, cu fericirea celor milostivi, ne-ai miluit. Aleluia, slavă Doamne, Sfrii Iisus, te vin și mulțumim, Fiindcă icoana cea vie în noi s-a ivit și fiind curați cu inima, fața Ta am privit, Ne-am închinat, ne-ai binecuvântat și ne-ai simțit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, i Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în voia Ta am trăit, poruncile tale le-am împlinit, de aceea fericirea făcătorilor de pace ne-ai dăruit și între fii împărății ne-a primit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, i Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă neamul nostru ca pe un pom plin de rod l-ai făcut, iar pentru prigoana îndurată ne-ai iubit și în toate am spărit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, i Hristos, te iubim și mulțumim fiindcă slujba ta în biserica ta ne-ai dat și să te slujim cu credința în privegiat.